Agonie și extaz pista 71. O sută de țăran lucrau în schimburi și, pe măsură ce căramizile erau tăiate, înălțau zidurile cât puteau de repede. Pietrarii tăiau, ciopleau, ajustau, proptind părțile slabe cu zidărie nouă, înălțând unele ziduri și turnuri, ridicând altele noi în punctele mai prielnice atacului. Când prima parte a lucrărilor fu gata, signoria veni să cerceteze. A doua zi de dimineață, când intră în biroul din colțul care dădea spre piața de la Signoria și spre acoperișurile strâns împletite ale Florenței, fu întâmpinat cu zâmbete. Michelangelo, ai fost ales în nove de la miliția, miliția celor nouă, conducător general al întăriturilor. E o mare cinste pentru mine, gonfaloniere, și o mare răspundere. Dorim să faci o călătorie de inspecție la Piza și Livorno, ca să ne încredințăm că mijloacele noastre de apărare sunt asigurate dinspre mare. Nu se mai putea gândi la sculptură și nici nu putea să strige, războiul nu e meseria mea. Avea o treabă anume de făcut. Florența îl chemase în acele timpuri de grea cumpănă. Nu se socotise niciodată un conducător, un organizator, dar acum descoperea că munca de o viață pentru desăvârșirea unor opere de arta anevoioase îl învățase cum să potrivească fiecare amănunt în îmbinarea întregului spre a dobândi rezultatul final. Și și-ar fi dorit chiar ceva din spiritul născocitor ingenios al lui Leonardo da Vinci în privința mașinăriilor. După întoarcerea de la Pisa și Livorno, trecu la săparea unor șanțuri la fel de adânci ca și cele pentru fortificații, folosind pământul și stânga sfărmată ca să înalțe un nou val de întărituri. Apoi căpătă în cuvințarea de a dărâma și nivela casele care se aflau între zidurile de apărare și poalele dealurilor înconjurătoare, la vreun kilometru și jumătate spre sud, întindere peste care trebuia să atace armata papală. Pentru a dărâma gospodăriile și casele țărănești, miliția se sluji de berbeci asemănători celor folosiți în vechime. Țăranii și și ajutară la dărâmarea caselor moștenite din tată în fiu de sute de ani. Bogații, în schimb, se împotriviră dărâmării palatelor. Nu fără motiv, recunoscu Michelangelo, fiindcă erau într-adevăr clădiri minunate. Doar puțini soldați fură înduplecați să dărâme cele câteva bisericuțe. Când intră el însuși în sufrageria de la San Salvi și văzut cina cea de a lui Andreea del Sarto, în toată strălucirea ei pe pereții pe jumătate năruiți strigă Lăsați-o! E o operă de artă de mare preț, nu trebuie nimicită Tocmai se terminase munca de nivelare când primi vestea că atelierul din Via Mozza fusese prădat Găsi modele aruncate pe jos, mape cu desene și schițe zăcând într-o cumplită neorânduială Lipseau multe lucruri și printre ele patru modele de ceară Zări pe podea o lucire metalică, aplecându-se ridică o daltă dintr-un teanc de hârtii. Era dintre cele folosite în atelierele aurarilor. Se duse la prietenul lui Piloto, care îi cunoștea pe aurarii din partea locului. – Recunoști dalta? – Da, ea lui bandineli. În taină și pe o cale ocolită, schițele și modelele de ceară îi fură înapoiate. Îi lăsă îndrumări lui Mini să aibă grijă ca atelierul să fie bine păzit. Signoria îl trimise de grabă la Ferrara ca să studieze noile fortificații ale ducelui de Ferrara. Scrisoarea pe care o ducea cu el suna. Îl trimitem la Ferrara pe renumitul nostru Michelangelo Bonarotti, un om înzestrat cu talente deosebite, după cum știți, în anumite scopuri pe care o să vi le lămurească prin viu grai. Dorim foarte mult să-i se dea considerația cuvenită unei persoane scump prețuite de noi și iubită după vrednicia și meritele sale. Ducele de Ferrara, un om cultivat din familia este, îndrăgostit de pictură, sculptură, poezie, teatru, stărui să-l găzduiască la palat. Michelangelo o cu vincios invitația și trase la un han unde se bucură de o revedere zgomotoasă cu argento care venise anume la oraș cu cei nouă copii ai lui să-i sărute mâna lui Michelangelo. Ei, Argento, ai ajuns un țăran priceput? Argento se strâmbă. Nu, no, dar pământul rodește orice i-aș face. Copiii sunt recolta mea cea mai de seamă. A mea e tot zbuciumul Argento. Când îi mulțumi duce lui pentru îngăduința de a vedea tăriturile, acesta îi spuse. Fă-mi o pictură. Numai atunci o să fiu răsplătit. Michelangelo zâmbi chinuit. Îndată ce se va termina războiul, întors la Florența, văzut că generalul Malatesta din Perugia fusese adus la Florența spre a fi unul dintre generalii comandanți. Se împotrivi imediat planului lui Michelangelo de a înălța proptele de piatră la fel cu cele văzute la Ferrara. Ne-a încărcat destul și așa cu prea multe ziduri. Iați țăranii de aici și lasei pe soldații mei să apere Florența. Malatesta apărea rece și șovăielnic. În noaptea aceea Michelangelo se plimbă pe la poalele meterezelor sale. Dădu peste cele opt piese de artilerie ce i fusese predate lui Malatesta pentru apărarea zidului de la San Miniato. În loc să fie așezate înăuntrul fortificațiilor, ori pe parapete, stăteau în afara zidurilor nepăzite. Michelangelo îl trezi pe general care dormea. Cum e cu putință să lași tunurile în voia soartei? Le-am apărat cu viața noastră până ați sosit. Le poate fura ori distruge oricine de peste ele." Ești comandantul armatei Florentine?" întrebă-ma testa livid. Doar al zidurilor de apărare. Atunci du-te și făți ți cărămida din bălegar de vacă și nu învăța soldații cum să lupte." Întorcându-se spre San Miniato, se întâlni cu generalul Mario Orsini, care îl întrebă. Ce s-a întâmplat, prietene? Ai obraji în flăcări." Îi povesti cele întâmplate. Când termină, Orsini i răspunse cu tristețe. Trebuie să știi că toți bărbații din familia lui au fost niște trădători. Mai devreme sau mai târziu va trăda și el Florența." Ai raportat signoriei?" Sunt un ostaș plătit ca și Malatesta, nu sunt florentin În zori, Michelangelo așteptă în sala mare a palatului până când putu să fie primit de gonfalonier în biroul său Signoria nu se arătă îngrijorată Nu te mai îngriji de ofițerii noștri Ocupă-te doar de noile planuri pentru ziduri Să le faci de necucerit Nu va fi nevoie să fie cucerite dacă le păzește Malatesta Ești cam obosit, mai odihnește-te puțin Se întoarse la ziduri și continuă să lucreze sub soarele arzător de septembrie Dar nu și-l putea scoate pe Malatesta din minte Peste tot unde se ducea, auzea povești împotriva generalului Predase Perugia, fără luptă, oamenii lui nu voi să se bată cu trupele papei la Arezzo Când armatele vor ajunge la Florența, Malatesta va preda orașul în gând se mai duse în câteva rânduri înapoi la signorie, stăruind ca malatesta să fie înlăturat, socotind că truda lui de a construi ziduri de netrecut se va irosi în zadar, atunci când generalul va deschide porțile în fața armatei papale. Dar stăruia eloare într-adevăr în fața gonfalonierului Caponi? Sau de fapt se afla în fața papei Iulus, în legătură cu zidurile clădite de bramante pentru catedrala Sfântul Petru? care erau făcute din ciment slab ce se va fărmița repede. Oare Malatesta îl întrebase, ești comandantul armatei? Nu cumva era papa iulus care îl întrebase, ești arhitect? O stare de neliniște îl cuprinse, a avut viziunea nimicirii Florenței de către trupele papale. O vedea asemeni Romei, devastată, jefuită, cu zestrea ei de artă nimicită. Fără somn, Neputând să mănânce și să-și adune gândurile asupra conducerii echipelor lui de pietrar, auzi destule zvonuri ca să se încredințeze că, într-adevăr, Malatesta își strânse ofițerii la zidul sudic spre a trăda Florența. Trăi șase zile și nopți fără odihnă și hrană, neputând să-și stăpânească temerile. Într-o noapte un glas îi vorbi. Se întoarse și se uită în toate părțile pe parapet. Cine ești? Un prieten. Ce vrei? Să-ți scap viața. E în primejdie? Dintre cele mai mari. Armata Papei? Mala testa. Ce are de gând? Să pună să te omoare. De ce? Pentru că ai dat în vileag planurile lui de trădare. Nimeni nu mă crede. Cadavrul tău va fi găsit la poalele acestui meterez. Pot să mă apăr. Nu pe o ceață ca asta. Și ce să fac? Să fugi. Asta e trădare. Mai bine decât moartea. Când să plec? Numai decât. Dar eu port răspunderea aici. Nu mai zăbovi nicio clipă. Și cum o să lămuresc pricina plecării? Grăbește-te! Comanda mea, zidurile! Grăbește-te, grăbește-te! Coborâ de pe parapet, trecutul Arno și apucă pe o cale doznică spre Via Moza. Din ceața de astăzi se iveau siluete abia conturate, ca niște blocuri de marmură subțiate din prima daltă. Îi dă după lui Mini să pună haine și bani în sacii lor de oblâng. Încă le cară pe cai. La poarta de la prato fură opriți. Un paznic strigă. E Michelangelo din miliția a noua. Lăsați-mi să treacă." Se îndreptă spre Bolonia, Ferrara, Veneția, Franța, Limanul se peste șapte săptămâni umilit și în disgrație. Signoria îl amendă și îl scoase din Consiliu pe trei ani. Dar, întrucât soldații papei, treizeci de mii la număr, își așezaseră între timp tabăra pe dealurile de dincolo de zidurile sudice de apărare, îl trimiseră înapoi la postul lui de comandă. Trebuia să-i mulțumească lui granacii pentru grațierea lui. Când signoria îl proscrisese împreună cu alți fugari, Granacii i dobândise o schimbare vremelnică a pedepsei și îl trimisese pe urmele lui pe Bastiano, care îl ajutase la repararea întăriturilor. Trebuie să-ți spun că signoria a dat dovadă de mare îngăduință," zise Granaci Aspru, ținând seama că te întors după cinci săptămâni de la decretul de urmărire a rebelilor. Puteai să-ți pierzi toate proprietățile din Toscana și odată cu ele și capul, așa cum și-a pierdut viața nepotului Ficino." care a spus în gura mare că medicii sunt cei mai îndreptățiți să cârmuiască Florența, ținând seama de binele pe care l-au adus orașului. Și acum, ia mai bine o pătură sus la San Miniato și provizii pentru vreme de un an de asediu. Nu te mai frământa, Granaci, a doua oară nu o să mai fac asemenea prostii. Ce te-a apucat atunci? Am auzit o voce. A cui? A mea. Granaci zâmbi strâmb. Am izbutit să te scap numai datorită zvonurilor despre primirea ta la curtea Veneției, despre propunerea pe care ți-a făcut-o dogele de a proiecta un pod peste Rialto și despre strădaniile ambasadorului francez de a te lua la curtea Franței. Signoria a socotit că ești un nătărău, ceea ce și ești, dar un mare artist, ceea ce și ești. Nu le venea la socoteală să te stabilești la Veneția sau la Paris. Poți să mulțumești stelei tale că te pricepi să cioplești marmura, căci altfel n-ai mai fi văzut niciodată domnul. Michelangelo se uita afară pe fereastra atelierului lui Granacci, aflat la al treilea cat, spre locul unde minunata cupolă din țigle roșii a lui Brunelleschi se contura în toată măreția ei spațială pe un apus de soare prevestitor de furtună. Cea mai desăvârșită formă arhitecturală din lume e bolta cerului, cu el, dar să știi că bolta lui Bruneleschi e la fel de frumoasă. Capitolul 5 Își rândui cele câteva lucruri în turnul San Miniato, apoi privind de lung, prin lumina irizată a clarului de lună, sutele de corturi dușmane îmbulzite cu vârfurile lor țuguiate, la vreun kilometru și jumătate de departare, Dincolo de terenul pe care îl curățase, dealurile care alcătuiau semicercul ce închidea linia lui de apărare. În zori, îl trezi focul artileriei. După cum se așteptase, atacul era ațintit împotriva turnului San Miniato. Dacă puteau să-l doboare, oștile papale s-ar fi revărsat în oraș. 150 de tunuri trăgeau fără încetare. Bucăți întregi de cărămidă și piatră erau aruncate în aer de ghiulelele care pogneau. Focul dură două ceasuri. Când se termină, Michelangelo ieși printr-un tunel și se opri la picioarele clopotniței, cercetând stricăciunile. Ceru voluntari dintre cei care știau să lucreze cu piatră și ciment. Bastiano conduse lucrările dinăuntru, Michelangelo ieși cu un grup afară și, pe când deschis în văzul trupelor papale, zidii înapoi în pereți pietrele desprinse și căzute. Dintr-o pricină de neînțeles, poate pentru că nu-și dădeau seama cât de mari erau stricăciunile pe care le pricinuiseră, trupele dușmane rămaseră în tabără. Dădu ordin căruțașilor lui să aducă nisip din arno și saci cu ciment, trimise curieri să adune echipe de zidari și pietrari, și la asfințit îi puse să repare turnul. Lucrară toată noaptea, dar era nevoie de timp ca să se poată întări cimentul. Dacă artileria dușmană deschidea focul prea devreme, întăriturile lui vor fi rase la pământ. Își ridică privirile în sus la campanila cu cornișa ei crenelată, ieșită în afară cu un metru și jumătate de jur în prejur. Dacă ar găsi un mijloc de a târna ceva de acele margini, ar putea îndulce izbitura ghiulelelor de fier și piatra înainte ca ele să poată lovi turnul. Coborât dealul, străbătu Pontevechio și-i pe pasnici să-l trezească pe noul gonfalonier, Francesco Carducci. Îi arătă planul lui și căpătă un ordin scris și o companie de miliție. La ivirea zorilor, băteau la ușile prăvăliilor de lână, a depozitelor a magaziilor vămii unde se ținea lână spre a fi vămuită Apoi porniră prin oraș, în căutare de învelitor de saltea prin prăvălii și case particulare În fine, rechiziționară căruțe pentru căratul materialului Michelangelo lucră repede Până când răsări soarele, avea zeci de fețe de saltele din cea mai trainică pânză îndesate cu lână și atârnate de frânghii pe fațada turnului când ofițerii papei văzură ce se petrece și își îndreptară artileria spre campanilă, era prea târziu. Ghiulelele lor loveau saltelele groase, dar acestea, deși cădeau odată cu lovitura, mai aveau în spatele lor un spațiu de un metru și jumătate, astfel că ghiulelele erau împiedicate să atingă direct zidurile de piatră udă. Saltelele serveau de escut pentru blocurile proaspăt zidite. Ghiulelele cădeau în șanțul de la poale, fără a pricinui vreo stricăciune Focul tunurilor nu contenii până la prânz, apoi dușmanul renunță la atac Reușita ingenioaselor sale perne de lână îi asigură lui Michelangelo repatrierea Se întoarse la atelier și prima noapte după luni de zile dormi liniștit Începură să cadă ploi grele Întinderea deschisă de un kilometru și jumătate de câmp curățat dintre zidurile lui Michelangelo și dușmani se prefăcu în mocirlă. Acum nu mai putea să aibă loc niciun atac. Michelangelo se apucă să picteze în tempera leda cu lebăda pentru ducele de Ferrara. Deși se închina în fizice a frumuseții, arta lui fusese pătrunsă de o senzualitate plină de puritate. Acum se lăsă în voia unei carnalități nestăvilite. O înfățișă pe leda ca o femeie răpitor de frumoasă, întinsă pe o sofa, cu lebă dacă bărită între picioare, cu esul gâtului ei lung cuprinsându-i un sân și ciocul poposindu-i pe buze. Îi făcu plăcere să picteze această legendă senzuală. Vremea rămase în continuare rece și întunecată. Își petrecea zilele pe parapet, pândind noaptea prilejul de a se strecura în sacristie și de a asculta la lumina lumânării. Capela era rece, plină de umbre, dar nu era singur. Statuile îi erau prieteni apropiați. Aurora, Amurgul, Fecioara, deși nu erau pe deplin născute, erau totuși vii în marmură, gândeau, îi spuneau ce simțeau despre lume, la fel cum și el vorbea cu ele și prin ele, despre artă, ca o a omului, ca un fir statornic ce leagă la oaltă viitorul și trecutul, ca un mijloc de a învinge moartea Căci atâta timp cât trăiește arta, omul nu piere În primăvară, războiul porni din nou, dar nicio o bătălie în afară de cea împotriva foametei nu mai a avut loc în Florența Întors la locul lui în miliția celor nouă, Michelangelo primea rapoarte în fiecare seară prin cucerirea unei mici fortărețe de pe Arno, armata papală tăia secăile de aprovizionare dinspre mare. Trupe spaniole s din sud și trupe nemțești din nord, sporind oștile papei Clement. Rezervele de hrană scădeau. Întâi dispăru carnea, apoi unde lemnul, zarzavaturile, făina, vinul. Foametea își lobirul. Michelangelo îi dădea rația zilnică lui Lodovico... Pentru ca să-și țină părintele în viață Oamenii începură să mănânce măgarii, câinii și pisicile din oraș Arșița verii cocea pietrele, provizia de apă se termină Arno se că, ciuma se abătut din nou Oamenii găfuiau din lipsă de aer, cădeau jos și nu se mai sculau Până către jumătatea lunii iulie, 5.000 de oameni muriseră în oraș Singura putință de supraviețuire a Florenței mai era viteazul ei general, Francesco Ferrucci, a cărui armată se afla lângă Piza. Se întocmiră planuri ca el să atace prin Luca și Pistoia și să pună capăt asediului. Ultimii 16.000 de oameni de din de ziduri, în stare să lupte, depuseră jurământul făgăduind să atace taberele dușmane din două părți ale orașului, în timp ce generalul Ferrucci, ar fi lovit din vest Dar generalul Malatesta trădă Republica El refuză să-l ajute pe Feruci Feruci atacă puternic Iar în pragul victoriei Când Malatesta căzut la învoială cu generalii papei ferucii fu învins și ucis Florența capitulă Trupele lui Malatesta deschiseră porțile și papei intrară în oraș Ca să preia cârmuirea în numele medicilor Florența se învoi să plătească peste 80.000 de ducați, drept despăgubirea armatei papale. Dintre membrii guvernului fugi cine putu, alții fură spânzurați de Bargello, ori aruncați în stinche. Toți oamenii miliției celor nouă fură osândiți. Ai face bine să pleci din oraș chiar în noaptea asta," îl zori giardinii pe Michelangelo. Papa nu o să-ți arate nicio îndurare." Ai construit întăriturile de apărare împotriva lui Nu pot să fug iarăși, răspunse Michelangelo obosit Ascunde-te în podul casei mele, îi spuse granacii. Nu vreau să-ți pun familia în primejdie Ca arhitect al orașului am cheile domului Pot să te ascund acolo, strigă Bacio Daniolo Michelangelo ședea gânditor Știu un turn de cealaltă parte a Arnului Nimeni nu o să bănuiască. Am să mă adăpostesc acolo până când Malatesta o să o ia din locul trupele lui. Își l rămas bun de la prieten și se îndreptă spre Arno pe căi dosnice, trecu râul și se strecură pe tăcute în clopotnița San Nicolo. Ciocănise mai întâi la ușa casei vecine, unde ședeau niște zidari, fi ai bătrânului Bepe de pe șantierul domnului, dându-le de știre că se adăpostește acolo. Apoi, încuie ușa turnului în urma lui, urcă scara de lemn în spirală și-și petrecu restul nopții uitându-se peste dealuri la tabăra dușmană părăsită. Primele raze ale soarelui îl găsiră tot rezema de zidurile de piatră, uitându-se fără să vadă la câmpul pe care îl nivelase spre apăra orașul cetate. Cercetând în sine și în urma lui, cei 55 de ani ai săi păreau la fel sfâșiați și pe deasupra zadarnici ca și terenul nivelat de la picioarele lui. cotea la anilor de când Papa Leon îl silise să părăsească lucrul la cavoul lui Iulus. Ce roade dăduse în acești paisprezece ani! Un Cristos înviat care, după cum îl vestise îndurerat Sebastiano de la Roma, fusese stricat de un ucenic nepriceput, care îndepărtase marmura de siguranță dintre picioare și tălpi, stăruind apoi prea mult, prostește, la netezirea și lustruirea feței. Statuia unei victorii, care astăzi, mai mult decât în ziua când o terminase, părea șovăielnică. Patru sclavi care se zvârcoleau încă în blocurile lor din via moza. Moise și alți doi tineri sclavi aflați într-o casă din Roma devastată de armatele năvălitoare. Nimic, nimic terminat, nimic adunat la oaltă, nimic întreg, gata. Pe deasupra un David schilod, cu un singur braț stând ca un simbol al Florenței învinse. Nu numai orașele erau încercuite și jefuite, și omul era încercuit. Lorenzo spusese că forțele distrugerii se află pretutindeni, călcând orice și pe oricine în lor trecere. Asta era tot ce întâmpinase de la savonarola în coace, lupta. Poate că lui și unchiul Francesco avuseseră dreptate când încercaseră să-i bage mințile în cap. Pe cine îmbogățise s-au făcuse fericit. Își pierduse o viață întreagă risipindu-se, îndurând acea teribilitate, a sale firi, în încercarea de a crea statui frumoase pline de înțeles. Iubise sculptura de când se născuse. Nu dorise decât să o reînvie, să o creeze din nou, să o înzestreze cu noi gânduri, cu noi valori. Dorise oare prea mult? Prea mult pentru el însuși, pentru vremea lui? Cu mult în urmă, prietenul său, Jacopo Gali, îi spusese cardinal lui Grosley de San Dionigi, «Michelangelo o să vă facă cea mai frumoasă operă din marmură care poate fi văzută azi la Roma». Niciun maestru al timpurilor noastre nu va putea realiza una mai bună. Și iată-l acum, un prizonier întemnițat de bună voie, ghemuit într-o clopodniță veche temându-se să coboare de frică să nu fie spânzurat de bargelo ca atâția alții. Ce sfârșit trist față de focul viu pur care arsese în pieptul lui. Între dangătul clopotelor de la miezul nopții și cântatul cocoșilor, se plimba de-a lungul mlaștinilor din partea de sus a râului Arno. Când se întorcea, găsea de mâncare, apă și știrile zilei scrise la repezeală de Mini. Gonfalonierului Carducii i se tăiase capul în curte la Bargelo. Girolani, care îi urmase ca gonfalonier, fusese dus la Piza și otrăvit. Fra Benedetto, un preot care se alăturase Republicii, Fusese dus la Roma ca să fie omorât prin înfometare în Sant'Angelo Toți cei care scăpaseră răfugini erau proscriși, cu averea poprită Florența știa unde se ascunde Michelangelo Dar ura mognită față de papa Clement, față de generalii și trupele lui Era atât de puternică încât nu numai că nu l-ar fi dat în vileag Dar îl socoteau chiar un erou Lodovico, pe care Michelangelo îl trimisese la Piza cu cei doi fii ai lui Bonaroto, în timpul perioadei celei mai grele a asediului, se întoarse fără Bonarotino. Băiatul murise. Într-o zi, pe la jumătatea lunii noiembrie, auzi pe cineva strigându-i numele tare și răspicat. Privind în jos din clopotniță, îl văzu pe Giovanni Spina, înfofolit într-o haină uriașă de blană, Trigând în sus cu mâinile pâlnie la gură Michelangelo, dă-te jos!" Sări câte trei trepte deodată pe scara de lemn în spirală Trase zăvorul de la ușă și întâlni ochii alungiți în guști scânteietori ai lui Spino Papa te-a iertat! A trimis vorbă prin starețul figiovanii Că dacă ești găsit să fii primit prietenește Să ți se dea pensia înapoi și casa de lângă San Lorenzo De ce?" Sfântul Părinte vrea să-ți reiei lucrul în sacristie.